Nem egy szépség, de ahogy énekel, meg zongorázik. De Ző imádta a jazz a blues és egyáltalán a zenét. De mit is akar azzal a szikla, hogy nem rejti el a szerencsétlen menekülőt? Hmm, mit tudom én, talán nem érdemli meg, mert lógasuliból, vigyorgott magában. Eszébe jutott az iskola, sietnie kell